Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 27." Campbell privi lung, cu ochi umesi de efortul concentrării. Dar distrugătorul american mai există?" De data asta, linței nu se mai osteni să-și ascundă disprețul. Ați fi în stare să-l trimiteți la pieire, nu-i așa?" Îi întoarse spatele. Oricum vom avea nevoie de el ca să mențină contactul cu inamicul când totul se va fi isprăvit." Parcă, pentru a sublinia finalitatea cuvintelor sale, difuzorul transmițătorului de ordine comunică Directorul de tircă te comandă! Inamicul în vedere! Ne-au scutit ei de pericol! cu cuprins de flăcări rămăsese comil în urma convoiului când coloana de vase din babordul formației a început întoarcerea ordonată prin semnale de linței, valul din ce în ce mai înalt în prova vaselor, vădind că acestea își măresc progresiv viteza. De la John P. Ashton, domnule comandant." Reciș potrivi luneta să vadă semnalul. Cer permisiunea să angajezi dinamicul." O nouă salvă de artilerie te vârșind pe deasupra lor, făcând să vibreze întreaga punte de comandă. Proiectilele au explodat la numai un cablu de partare de vasul cu trupe aflat în capul coloanei de centru, făcând să nască în sus gerbe înalte de spumă și fum negru. Răspunde negativ." Chiar și o lovitură care nu l-ar nimeri în plin, dar ar cădea lângă țintă, ar fi de ajuns să scufunde bătrânul distrugător. Dă semnal celei de-a doua coloane să se disperseze imediat. Stenart mormăi furios. Nu să poată ajunge departe, ticărușii ăștia trăgând mult prea bine. Un nou muget înfricoșător învălui puntea de comandă și locotenentul văzu uimit cum proiectilele explodează exact în locul în care gigantul pasager de linie s-ar fi aflat dacă n-ar fi schimbat la timp direcția de deplasare. Alinsei deschise o fantă de observare din tribord și-și ridică binoclul la ochi. Nu distinse la început decât negura și apa albastră a mării, mai jos de orizont. Auzi în spate la interfon vocea lui Hunter. Verde 30, distanță 1-8-0. Și apoi brusc dăduc ochii de nava inamică. Forma o pată mai închisă pe negura orizontului, iar în momentul când o desluși, nicăririle portocalii de la gura tunurilor dezvăluiră privirii. Silueta suprastructurilor. Căută să se abțină de a înghiți în sec Deși gâtlejul îi ardea ca un cuptor Știa că toți cei din jur stau cu ochii pe el Cel puțin un crucișător Dacă nu cumva o navă mai mare Auzi din nou geamătura surzitor Al proiectilelor sfâșind tăriile cerului Pentru a să abate pe vasele Care încercau să se disperseze Și simți bine binecunoscuta zguduire A explozilor în apă Transmite același semnal și coloanei noastre Spune-le să execute cât pot mai repede. Inamicul mai tase odată și vasul din coada coloanei funcadrat de trei proiectile. Continuă să înainteze cu încăpățânare prin torentele de spumă revărsate de explozii, dar când reuși să le străbată, linței observă că este avariat. Puntea bărcilor arăta de parcă se prăvălise pe ea o avalanșă de stânci. Au confirmat toți primirea semnarului domnule comandant. Ricci scria în figurat în jurnalul său, deși nu mai avea niciun rost. Nimeni nu va mai apuca să citească vreodată ceea ce scrisese. Se făcă o tăcere apăsătoare în timonerie când Linței zise. dă -mi microfonul. Îl luă din mâna lui Densi și pentru o clipă revăzu în minte pe toți cei de sub comanda sa. Vă vorbește comandantul. Suntem atacați de o navă de lupta inamicului, aflată în momentul de față în proba tribord, la distanță de 9.000. Este o navă mare și rapidă. Dacă ar fi fost întuneric sau timp cu vizibilitate redusă, convoiul ar fi putut scăpa prin dispersare. Făcu o pauză în timp ce Marea izbucnit departe în pupa babord cu alte gerbe ucigătoare care încadrau unul din vase. Chiar la acea distanță se putea auzi scrâșnetul de metal ciocnit, asemănător loviturilor de topor ale pădurarului, într-o zi liniștită. Sunetul schijelor ascuțite mușcând din oțelul bordajului. Continuă să vorbească în microfon. Pentru a le lăsa măcar speranța de scăpare, trebuie să le dăm timp." Închise întrerupătorul microfonului și îl privi pe Ricci. Și cu asta basta! Semnalizator! Ridică pavilionul de luptă!" Comodorul, care până atunci privise pierdut cargoul cu puntea bărcilor răvășită, se roti în scaun și strigă. Stop! Îți să... Intenționez să dau convoiului cât mai mult răgați posibil ca să aibă o șansă de salvare." Alântre a răstit linței. Cu sau fără cuvințarea dumneavoastră, domnule comodor? Rici se împinse printre cei doi, apucă de mână pe un timonier semnalizator și îi zise. Hai cu mine, băiatule, o să i ce povesti nepoților. Linței se aplecă pe giro compas. Vinu la dreapta 10, cărma 0, drept așa. Drept așa, cap compas 340, domnule comandant. Amândouă în înainte. Stenard ascultă clănchetul rapid al telegrafelor. Să-l aici pe șeful mecanic, domnule comandant. Nu e nevoie, știe ce se întâmplă. Linței simți sub picioare grătarul de pe punta de comandă vibrând și zângănind. Iată dovada, știe perfect. În timp ce nava se înclina ușor, făcând curba pentru luarea noului drum, Linței deosebi o umbră întunecată care trece scurt prin fața geamului comenzii. Urmări cu privirea pavilionul mare de luptă înălțându-se de-a lungul catargului Prova și pe câțiva dintre marinarii armamentelor de la Tunuri, cum se întorc să-l privească. Îl auzi pe Ricifă când remarca. Curios lucru, îți atâția ani cu semnalele și pavilioanele, dar n-am apucat până acum să-l văd pe ăsta ridicat. Când își reîntoarse privirea în pupa a navei, marea părea plină de vase, navigând care încotro în drumuri și relevmente diferite. Din nou văzduhul făsâșea de zgomotul proiectilelor pe traiectorie și din nou explodarea în apropierea unei ținte, un tank petrolier în plină viteză. Avion drept în prova, domnule comandant! Descoperit din ochi ciobul acela argintiu de deasupra orizontului, mișcându-se calm în lumina soarelui. Ochiul inamicului ucigător și imposibil de ajuns, raportând cum cade fiecare dintre proiectile. Era gata pregătit să urmeze și să ghideze crucișătorul în tocmai ca un pește pilot care își îndrumă rechinul. Prea rapid pentru tunurile greoaie ale lui Maxwell și prea departat pentru bătaia tunurilor automate. Până acum nimeni de la bordul navei inamice nu părea că a observat provocarea de lupta bembeculei. Își imaginau probabil că și ea încearcă să scape cu fuga în direcție greșită sau că nu mai poate guverna. Stenard zise încordat. Tunurile lui Maxwell nici măcar n-ajung până la ticălosul ăsta, la asemenea distanță. Linței nici nu-l privi. Apucă receptorul care vibra puternic în mână ca și structura întregii punți de comandă, sub zbuciumările mașinilor lui Fraser. Ofițerul cu artileria! Aici comandantul! Începe tragerea cu bateria din tribord!" Așteptă un pic și apoi continua întrerupând hotărât protestul lui Maxwell. Știu că tunurile armate de cei din trupele de uscat nu au acum câmp de tragere, dar trebuie să abate în focul inamicului de la vasele convoiului. Încerc să micșorez distanța cât pot mai repede." Puse receptorul la loc și ascultă sunetul înăbușit al soneriei de deschidere a focului, urmat imediat de bubuitul tunurilor 1 și 3, care au reculat amândouă odată. Scurte și ridică binoclul la timp ca să vadă jerbele subțiri de spumă, destrămându-se exact pe direcția siluetei inegurate a inamicului, care se distingea bine acum. Punțile diferitelor comenzi etajate și turlele ce se roteau ca și cum l-ar fi căutat pe impertinentul provocator. Densi se uită transfigurat la apa care se zvârcolea ca o creastă de vali zbită de stâncă, o clipă înainte de a-i spucni într-o coloană înaltă spre cer, la travers în tribord. Îi se păru că simte dogoarea exploziei și care în nări mirosul grețos al proiectilelor grele. A descoperit că de la îl se strâns de închetura mâinii și își șoptește foarte apăsat. E scrisoarea asta, păstrează-o pentru mine." Al privi în ochi. Pentru orice eventualitate, înțelegi, prietene." Densii neapucă să răspundă căci se prevăli când întreaga comandă se zvârcolind din pricina unei teribile explozii. Simți vag cum picioarele îi se încurcă cu cele ale lui Stenard și ale unui semnalizator și chiar după ce explozia surzitoare încetă, în urechi, îi mai stărui comotul ei, ca vâșuitul presiunii în auzul celui cu capul sub apă. Văzu în jur fețe înspăimântate, guri dând ordine pe care nu le auzea și ușa din tribord presărată cu stele luminate de soare. Se de ridicându-se în picioare odată cu revenirea auzului și constată că sterele din ușă erau găuri deschise, dar a avut imediat o puternică senzație de vomă când dădu cu ochii de forma însângerată de sub ele. Locotenentul Pegid fusese trimis pe comanda de navigație să dea o mână de ajutor și fusese aproape rupt în două de explozie. Mâinile încă îi se mai mișcau încercând zadarnic să se încleșteze ca niște gheare de ceva de-a lungul corpului și răcnetele se auzau mai tare și mai tare ca cele ale unei femei torturate. Cârma, dreapta, 20!" Alinsei își petrecu repede brațul pe după portavoce voce când cârma se rotire pe spre tribord. Bateria, babord! Fiți gata de tragere!" Șterse cu mâne ca hainei praful și pitura scorojită căzută pe fața giroscopului. Cârma, 0! Drept așa!" Drept așa! cap compas 030. 0, 3, 0. Jolif a trebuit să-și încleșteze dinții când un semnalizator i-a înfășurat un bandaj în jurul brațului. O schijă mică îl brăzdase după ce trecuse prin corpul locotenentului, care răcnea prevălit câțiva pași mai încolo. Tunurile din babort se smuciră puternic în arcurile recuperatoare, cu gurile ridicate spre cer, în efortul lor de a lovi înamicul. Linței se forța să nu audă strigătele și gemetele rănitului, până ce deveniră mai slabe și deodată încetară. Știa că o echipă cu targă intrase pe comandă, dar nu și-a întors capul concentrându-și fiecare fibra cărerului asupra navei inamice. Distanța e acum 1 6 0. Își privi cu grijă adversarul prin binoclu. 8.000 se parau crucișătorul cu blindajul său puternic de nava lui canalisită în tribord și aparată doar de pitura de camuflaj. Acum inamicul înțelesese foarte bine mesajul bembeculei. Pusese prova pe ea și folosea alternativ cele două tururile din față. Toate șase tunurile trăgeau cu regularitate matematică, făcând suprastructurile structurile crucișătorului să pară incendiate de flăcările de la gura țevilor. Când într-un târziu aruncă o privire peste umăr, constată că trupul lui Pejit fusese luat de acolo. Nu se mai vedea decât o pată purpurie, ca o umbră de pensulă, care să amintească de locul unde omul își pierduse viața. Pe măsură ce focul tunurilor creștea în intensitate, Lint schimba direcția la intervale neregulate, marcate de curbele formate în siajul înspumat. Bateriile trăgeau alternativ. Întâi cea din tribord, apoi cea din babord. De două ori câte două tuburi împotriva celor șase ale germanului. Maxwell comunică prin interfon. Este crucișătorul Minden. Tunuri de 203 mm, 12 tunuri la înstorpile. Oftă scurt. Viteza estimativă 33 de noduri. Linței își mușcă buza ca să-și ascundă disperarea. În ceea ce o privește pe Bembecula, era ca și când s-ar fi luptat cu un crucișător de bătălie în toată regula. Un telefon zbârnii, zgomotul lui fiind înăbușit de explozii și de larma ventilatoarelor. Postul de transmisie a primit o radiogramă despre celălalt corsar, domnule comandant. Linței clipi când marea de dincolo de prova dispărut din vedere, ascunsă de un zid uriaș de spumă și fum simți cum toată coca navei se zguduie sub bunda de șoc de parcă ar fi fost lovită de bombă. citește meu Marinarul își destipi privirea de la fanta de observare și s-a plecă pe telefon. Corsarul scufundat! Toate navele disponibile sunt în drum să vă dea ajutor!" Câteva secunde mai târziu, Crucișătorul Canopus ne cheamă domnule comandant. Întreabă, care este poziția dumneavoastră? lincei privi cum marea îi din nou în jerbe înspumate. Mult mai aproape de data asta." Răspundele, poziția noastră este disperată." Stenad puse mâna pe brațul marinarului. Lasă, o dau eu la postul de transmisii." Ce fac vasele convoiului locotenent?" strigă linței. Densia alergă la fereastra dinspre pupa și privi prin panașul de fum lăsat de coșul bembeculei. În câteva secunde e văzut toată situația." Vasele dispersate apăreau mitite în depărtare, în comparație cu pavilionul care flutura la catargul lor mare, siajul alb ondulat de schimbările de drum, marea, totul. Transportoarele de trupe sunt dincolo de bătaia tunurilor, domnule comandant. Restul vaselor sunt dispersate. Foarte bine! Distanța e acum 150. Toate cele patru tunuri trăgeau și îi reîncărăcau cât puteau de repede, iar servanții lui Maxwell, de pe comanda de artilerie, strigau și smentele și derivele după fiecare schimbare de drum a navei. În camera mașinilor, Fraser se agățase de platforma care se tot smucea și își supravegheau oamenii furnicând în jurul mașinilor. În compartimentul echipei de combatere a avariilor, Ghost se țina nemișcat în scaun, în fața panoului de semnalizare cu mâinile împreunate pe burtă. Pretutind de pe navă, deasupra și de desuptul punților, în spatele ușilor etanșei sau pe platformele lipsite de apărare ale tunurilor, marinarii așteptau inevitabilul. Îi făcea față fiecare în felul său. Departe, în pupa, răspândit în evantai pe linia orizontului, convoiul odinioară de falnic își pierduse de mult formația. Vasul lovit cel din se scufundase, dar celelalte, care nu primiseră lovituri în plin, ci numai explozii apropiate, reușiseră să se mențină pe drumul spre salvare, unele din ele sunt în urmă dăre de fum, ca niște cicatrici uriașe pe cer. La bordul celui de-al doilea transportor de trupe, punțile și posturile vasului erau înțesate de siluete tăcute, deformate de centurile de salvare, strânse în rânduri rudese, rămase locului de la începutul atacului. Un ofițer aflat la postul său pe punte, lângă o barcă, zise deodată. I-a privit ce face nava aia bătrână. N-aș fi crezut în viața mea așa ceva?" Cu toate că soldații săi subordonați erau de față, își scoase chipiul și îl flutură deasupra capului. Dar vocea nu reușit să sune decât șoaptă când continuă. Noroc bun, bătrânico!" Micul grup de fete Warren, înghesuite la capătul dinspre pupa al punții bărcilor, se strânse și mai tare când nava îndepărtată fut din nou încadată de gerbe înspumate, ridicate de proiectile. Merion își cu brațul pe după omerii prietenei sale și îi zise. Nu mai plânge, Iiv.” Știu că plâng," răspunse aceasta scuturând capul. Șmijiu ochii încercând să nu piardă din vedere nava canarițită și cu pupa de formă demodată. Dar îmi vine să strigur ale. Ceva ca un suspin se propagă prin rândurile de soldați privitori. O voce exclamă. A fost lovită!" Când sunetul exploziei a ajuns într-un târziu la vasele dispersate, semăna cu un tunet. Nici ofițerii cu binocluri nu reușeau să distingă vreo parte a bembeculei din picina fumului gros. Merion și întețistă în, în brațului. Dar continuă să tragă. Cum de mai potoare? oare? Yves nu răspunse. Nu vedea decât mica avilă cu masa luminată de lumânări. Apoi el așezat pe pat, privind-o, strângând-o în brațe. Încă un grup de explozii bubui pe fața mării, mult mai nebușită acum, căci distanța de navele angajate se mărea din ce în ce. Un om rosti. O lovitură în plin de data asta. Trebuie să fi fost în plin. Nu ai vrea să te duci sub punte? Merion privea dezolată la perdoa de fum gros lăsată de coșul în urma navei. Poți cobori? Nu mai e niciun pericol. Ne-au scutit ei de pericol. Nu. Scutură din cap. El știe că sunt aici. Sunt sigură de asta. Ca și mine. Amândouă rămaseră tăcute lângă balustradă. Foc! Maxwell răgușise dată, a strigat în microfon. Compartimentul pare a necat de fum, iar zgomotul era de nesuportat, din picina deselor salvei inamice care clătinau necontenit nava. De ce dracu nu putem lovi? Strigă Hunter prin trâmbele de fum, de pe locul său din spatele scaunului lui Maxwell. Doar am ajuns la numai șase de distanță, pentru numele lui Dumnezeu. Tunurile din Tribord trosniră din nou și Maxwell trase o înjurătură când proiectirele lor explodară în negură. Lungește doi! Nu terminase de pronunțat când salva următoare încadă valor, lor ca într-o menghine de oțel. Îl văzu pe Hunter cum se clatenă în scaun și îl privește cu ochii holbați și o expresie de groază pe față, sângele gălgăindu-i pe gură și privirea pierdută fiind lipsită de înțelegere pentru totdeauna. Doi dintre marinari erau și ei doborâți, iar cel de-al treilea se tără agățat de scaunul lui Maxwell, ținându-și șoldul cu o mână și horcăind în agonie. Echipa de prim ajutor să vine la comanda de artilerie!" Maxwell oftă. Telefonul nu mai funcționa. Se ridică și atârnă receptorul de scaun, apoi ieșind bătaia soarelui după ce îl mângâie o clipă pe creștet pe marinarul rănit. Câteva siluete trecure pe lângă el în fum și un marinar strigă. Sus Ugă teugă, în tribord! Tunul unu încă mai trăgea când Maxel s el și-l găsi pe bătrânul Baldock, sub ofițerul rechemat, dând ordine Celălalt tun era făcut fărăme, a sfârlit într-un crater adânc în jurul cărbia, zăceau risipite resturi de trupuri omenești și bălți macabre de sânge. Baldock strigă. În bordul ăsta, ambii ofițeri de la tunuri au fost uciși." Maxel dădu din cap ca a înțeles. Se simțea foarte detașat. Continuă să tragi dumneata atunci." Se deplasă în celălalt bord, unde găsi pe tinerul sublocotenent care comanda tunul, stând pe un cheson și ținându-și un braț în dreptul feței, ca un om care se apără de soare. Ești de fără Ofițerul Ofițiarul îl privi lung. Da, domnule locotenent." Apoi și îndreptă ochii spre cadavrul de lângă celălalt tun. Capul îi lipsa, dar mai purta încă haina. Era ca și al lui, tot cu o singură tresă ondulată. Un proiectil vâjui pe deasupra, dar Maxwell nici nu se clinti. Ce să-i faci, băiatule? Fiecare cu norocul lui." Își aranja chipiul. Mă duc la pupa să văd ce fac berbecii noștri." Dumneata, ai să continui aici, nu?" Tânărul îl urmări cu privirea un timp și apoi își ridică casca de jos. În față, ochitorul în înălțime și cel în direcție, ca și marinarul cu mânuși de abzbest, care manevra închizatorul, îi așteptau ordinul. Vor muri în curând cu toții, ca și prietenul său care acum zăcea fără cap. Ochitorul în direcție îi zise obosit. Începem din nou să întoarcem, domnule, sub locotenent. Cordo se auzi singur rostind. Tunul 2, fiți gata! Apoi, împreună cu ceilalți, urmări cu privirea cum prova începe să se rotească spre tribord. Cârma 0! Linția trebuie să zbiere ca să se facă auzit. Tunarii nemți trăgeau foarte repede și el știa că bembecul a fusese lovită rău dar zgomotul era prea mare, prea vast pentru a mai putea recunoaște sau distinge exact. Timpul încetase să mai însemne ceva pentru el, iar în vreme ce continua să-și conducă nava, forțându-o să se sucească ca un bețiv într-o parte și în alta, nu mai era conștient decât de distanța care îi mai separa pe cei doi combatanți atât de inegali. Cârma este zero, domnule comandant!" Joliv se cramponase de timonă, fața-i arătând ca cenușie din pricina pierderii de sânge. Rici veni lângă el și îi zise... Lasă, bătrâne, că mergem împreună la fund." Timonierul îl privi cu ochi de gheață. Du-te, dracului, de aici, cobeti căloasă." Ricci își fări privirea. Dumnezeule, bietul amărât, încă mai crede că vom supraviețui." Lumina soarelui răzbi prin fum și linței se întoase la timp pentru a zări hidroavionul de observare, sclipind la travers în tribord la mai puțin de jumătate de milă departare. Micul aparat părea atât de aproape și de detașat de toți crâșneturi și vâltoarea luptei. Parcă ar fi fost o jucărie lui, ne putând fi auzit din pricina zgomotului navei. Când mașinăria se înclină pe o aripă, distinse bine crucea neagră de pe ea și îi se păru că vede chiar și capul cu cască al pilotului în carlingă, făcându-și observarea cu indiferența a unui pescăruș și însoțind o navă. Undeva spre pupa, un tun licon reveni la viață, trasoarele sale licărind prin fum și selin hidroavionul să vireze pentru a se îndepărta, surprins și temător. Fuzese la distanță prea mare pentru ca atragerea tunulețului să fie eficace, dar Lin se înțelegea de plin gestul servantului de la Ârlicon, încătușat de arma la care servea, vulnerabil și neajutorat, în vreme ce în jurul său întreaga navă se desmembra. Stenard distriga strigă în ureche. Vasele sunt acum în siguranță. Era mai mult o întrebare decât o afirmație. Mai încă prea mult până la căderea întunericului, i-a răspuns Urmări apoi cu privirea hidroavionul care se reîntorcea. Dacă n-ar fi fost el, inamicul n-ar mai fi avut șanse să găsească vasele. Dar așa, de îndată ce Bembecula va fi scufundată, comandantul german va porni neîntârziat la urmărire. Cât spusese Maxwell, ce greu îi venea să facă efortul de gândire, să-și amintească. 32 de noduri!" Punta navei se înclină violent și un zid de flăcări spucnit de peteugă spre cer. Telefoanele se porniră să zbârnie și auzi oamenii țipând în portavocile rămase în funcție. Incendiu puternic la proba, domnule comandant. Tunul 1 a fost distrus. Baldoc e mort și el. Alinței își cu greu pașii prin lucrurile în dezordine de pe grătarele comenzii. Cine a mai rămas acolo?" Tânărul cordo, domnule comandant." Este a strigat Stenard. Linței șterse fața cu mâneca. Un copilandru și fuse fusese ucis, în loc să stea acasă și să-și vadă de nepoți. O explozie sălbatică s-a auzit într-un bord și tot spațiul de jur împrejur fu cuprins de schije și bucăți sfărâmate. Cabinele și compartimentele, mașinile și pereții etanși, toate o resimțire din plin, căci șocul se transmise ca o mișcare de cosire prin toată coca. Coșul ciruit, cu nenumărate găuri deschise, lăsă să-i scape trâmbe de fum și de abur și linței constată că fusese retezat și catargul mare. De acum nu mai era mult. Ceva plescăi pe telegraful mașinilor care mai indica încă toată viteza înainte și când ridică privirea, văzut sânge curgând printr-o spărtură din tavan. Probabil a lui Hunter, se gândi el listovit. Când își coborâ ochii, constată că scaunul este gol. O clipă și închipui ca o schijă pe comodor. A fugit pe punte, domnule comandant!" i-a strigat cu dispreț stenard. Vom ca un prăpădit de copil!" Linței ridică din numeri. Acum nu mai avea nicio importanță. Puse din nou binoclul la ochi. Era atât de fum încât nu se putea vedea nimic dincolo de prova. Fum de la tunuri și de la explozia proiectilelor și de la incendiile de pe navă care sfidau eforturile furtunurilor și ale apei din compartimentele inundate pentru a stăveli focul pornit să se întindă. Distanța dinamică era acum mai mică de șase mile. Le era imposibil de precizat de câte ori loviseră în plin nava germană, dacă reușiseră măcar să lovească vreodată. Crucișatorul continua să se apropie într-un drum oblic care îl bara pe al lor, turelele urmărind cu încăpățânarea apropierea bembeculei, cu acea rece eficiență de vânător așteptând animalul rănit, Seasă din nou din desiș. Un creun se răstogoli pe un pupitru de sub fereastra comenzii și el îl privi timp de o secundă. Canarisirea care a până atunci, ani de zile pe proprietarii pasagerului, ca și pe cei de la șantierele navale, dispăruse acum în sfârșit. Probabil că gos inundase unele compartimente amenințate de incendiu și greutatea apei a restabilit asieta navei, redându-i oarecum o demnitate târzie. Cum va fi apărând vasul în ochii namicului ai ofițerului german cu artileria? Această navă răvășită, pe jumătate distrusă, tărându-se spre nimicire sigură și refuzând totuși să moară. Ce-or simți ei acum? Admirație sau mânie că sunt silit să întârzie? Strânseia din fălci când altă explozii făcură din nou să corpul navei. Era de ajuns să-i silească să întârzie Namzul trebuie ținut pe loc până ce vin ajutoarele. Unde acum, Canopus? În arde privi amărât. Postul de transmisie a fost lovit rău, domnule comandant, nu pot ști nimic despre ce s-a mai întâmplat. Lincei deschise gura să replice ceva, dar se pomeni lungic pe grătarele comenzi cu fața în jos, cu cineva care dovea și se zbăta pe spinarea lui. În jur, totul era fum și praf. Aba de mai putea respira și simțea că pierde tot aerul din piept. Lângă ele lucruri mărunte se conturau cu imitoare claritate. Nituri lângă piese din ceasul său de mână, ce pusese sfârmat în ciocnirea cu plăcile de oțel, un pumn de om, iar când întoarse capul, descoperi că era lui Jolif, timonierul, care pusese smuls de lângă timonă și acum zăcea inert cu țeasta sfărămată în căderea pe habitaclu. Linței se ridică clatinându se pe picioare, scuipând praf și pitură scorojită, căutând din ochi să vadă cine mai rămăsese dintre oamenii de pe comandă. Îl văzu pe Stenard pe spate cu sânge și roindu-i pe sub picioare și Densi a plecat asupra-i. Rici puse să se tărască spre timonă și reuși să horcăie. O țin eu, domnule comandant. Drept așa. Se vor să zâmbească. Drept așa, până în fundul iadului. Stenard de deschisă ochii și îl fixă pe Densi. Liniștește-te, prietene. Mă simt bine. Nici nu mă mai doare ceva. Două chipuri noi intrară în comanda plină de fum alunecând pe sângele închegat și cioturile de grătare și bârșbind să se apuce cu mâinile. Erau aspirantul Kemp și Squire, maestrul navigator. Lințeile zise, Armați portavocile! Am trimis după echipa de prim-ajutor, domnule comandant, răspunse Kemp, dând din cap semn că a înțeles. Densi se-a plecat peste australian, susținându-l când întreaga navă trebuie sări sub impactul unui nou proiectil. Hai să te faci bine, hai să vezi că da, Putem ajunge amândoi în Anglia și... Stenat privind dincolo de el spre Linței și se strâmbă de durere. Scrisoarea? Ai grijă să o primească ea? Da. Nu vreau să creadă că am uitat." Capul i-a lunecă într-o parte și Linței interveni. Lasă-l sub blocotenent. S-a sfârșit cu el." Densii se ridică tremurând puternic, apoi zise. Sunt teafăr, domnule comandant." Încercă să-și privească prietenul ce zăcea pe grătare. Mai târziu am să... Dar n-a mai încheiat. Ușa dinspre pupa se deschise, hârșind pe grătarele sfărâmate și Boaz își făcu apariția cu doi brancardieri. Era palid, livid, casca de lui stătea strâmb pe cap, iar el privea aiurea la haosul și atmosfera de moarte din comandă. Un transmisionist fusese strivit de peretele din pupa al timoneriei, un timonier alergător zăcea mort la picioarele lui, fără urme de rană.